Sziasztok! Köszöntök mindenkit a nekünk a kispes szúrkozói podcast első adásában. Én Gazó István hanta vagyok. Ennek az adásnak nevezzük így a moderátora. Itt van velem névsor szerint Kaszás Kálmán a klub történelme, koncsik Tibor a szúrkozói egyesület a KLTA elnöke, és Kriski Zoltán Pisti a tábor egyik vezetője. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek titeket és talán Nem csak én gondolom úgy, hogy ennél erősebb nyitó nem is tudnánk elindítani ezt a podcast folyamatot, szóval vágjunk is bele. Annyit azért még elmondanék, hogy, hogy nem mindig mi négyen fogunk beszélgetni, hanem próbálunk majd minden adásra meghívni valakit, akár a közösségből, szurkolók közül, akár a klub egykori játékosai vezetői közül, hogy minél szélesebb körből, minél több emberen keresztül mutassuk be azt a kispestiséget, honvédosságot, amiről úgy gondoljuk, hogy van is értelme beszélni, lesz is róla téma, szóval lesz, tudunk majd beszélgetni bőven. Az első lépéseket most megtesszük, és innentől szinte kizárólag rajtatok múlik kedves hallgatók, hogy, hogy hát meddig jutunk el. És akkor az első adás mi máshogy szólhatna, mint az előttünk álló idényről, az igazolásokról, a távozókról, egyáltalán arról, hogy mik a várakozásaink. Szóval fel is teszem az első kérdést, mit vártok az új idénytől? Még annyit szeretnék mondani, hogy ez szintén egy közösségi adományokból létrejövő podcast, és szerintem ez is jellemzi a közösségnek az erejét, hogy hogy egy is össze tudtuk dobni a pénzt. Úgyhogy ezután is köszönjük mindenkinek. Igen, köszönjük a támogatásokat, hogy, hogy elindulhattunk. Szóval akkor az idény, ha már Pistinálod volt a szó, akkor, akkor mit vársz az idénytől? Hát egyértelműen feljutást. Ezt gondolom, kiállíthatjuk mind a négyen, hogy, hogy a feljutást várjuk. Természetesen. Abszolút igen. Én azt gondolom, hogy most már hagytunk elég időt ennek az új vezetésnek is. Most már nem lehet kifogás, hogy nem tudtak igazolni, nem azok jöttek, akiket szerettek volna. Én egyébként azt gondolom, hogy amennyire lehet, jól egybe maradt a keret. Most az ankét előtt vagyunk, egyébként körülbelül 8 órával. Jelenleg én azt gondolom, hogy egy középcsatár és egy kapus, ami mindenképpen kellene még, amúgy szerintem meg vagyunk. Pisti sok olyat elmondott, amit én is szerettem volna. Tehát én is úgy gondolom, hogy egyszerűen nem is lehet más a cél, mint a feljutás. Egy honvéd nem szerepelhet évekig az MB2-be. Én is bizakodó vagyok, úgy gondolom, hogy, hogy ebbe az évbe fel fog jutni a csapat, hogy az első vagy második hely lesz, az gyakorlatilag mindegy. Ettől függetlenül én nagyon reménykedem benne, hogy az első helyet fogjuk megcélozni. A, az igazolások szerintem jól sikerültek, nagy előnye ennek a csapatnak, hogy, hogy most már együtt van egy, egy ideje, ki lehet alakítani az edzőnek egy, egy játékstílust, amit amit ugye akar játszatni a csapattal. Az új igazolásokat is úgy gondolom, hogy úgy jó helyre igazoltuk. Valóban talán még egy-két játékos lehetne igazolni, de én úgy gondolom, hogy, hogy bizakodhatunk a feljutásba. Hát én úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy én a második helyen is kibékülök, csak tényleg jussunk már fel az 1 be mert már elég volt ennyi itt a másodosztályból. Úgyhogy hát most a srácok előttem sok mindent elmondtak, Szerintem mai ankéton is még sok minden el fog hangzani. Az is fontos, hogy, a, hogy egy jó edző van szerintem a csapat élén, most őróla nem beszéltünk, pedig ő már két csapatot feljutott az NBA-be, és remélem, hogy mi leszünk a harmadik. Hát én úgy néztem, hogy a tavaszi pontátlagot, hogyha hoztuk volna ősszel is tavaj, akkor, akkor pont feljutottunk volna, mert akkor 54 pontunk lenne, mert 25-et szereztünk a fecóval, és ugye 53-ra jutott föl szerintem a, a második feljutó, ha minden jól megy, ez 1,8-as pont pontát hát szerintem azért ez nem egy megugorhatatlan feladat, sőt, én szerintem a tavalyi volt minden idők legszarabb 2 tehát hogy ilyen könnyen nem lehetett volna főjutni, idén szerintem egy kicsivel nehezebb lesz, azért a Vidi az, az szerintem jó, hogy most játszunk velük, mert azért oda egy teljesen új csapatot építettek, és, és szerintem nem lesznek még egybe, de igazából azért elég tartok ettől a meccstől, mert ami nekünk fontos, ott az utóbbi időben azért nem nagyon jöttek az eredmények. Szurkói szempontból értem ezt, hogy nekünk fontos nyilván minden meccs három pont, de azért el a vendégszektor tíz nappal előtte valószínűleg busz lesz, ilyen nem nagyon volt még szerintem Kispesten, talán a bajnak avatót leszámítva, de főleg, végzem be. Főleg úgy, hogy tegyük hozzá, hogy ez hétfő este van nyáron, nyaralási időszakban, ilyenkor valóban kevés néző szokott lenni még otthon is, nem úgy idegenbe. Úgyhogy szerintem ez, ez elképesztő. Amúgy kivonthatjuk, hogy ez egy invázió, mert erre én nem találok jobb szavakat is másodosztályba. Ja. nb 1 ben nem hoztuk ezeket a létszámokat. Ha végignézzük az elmúlt éveinket, én nem is nagyon emlékszem olyanra, hogy, hogy ezer fő felett megmozdultunk volna. Hát idekeben. azért Csákvár. Csákvár. Első fordulóba. Jön. Debrecen, 11. Siófok. Ben, Siófok. Szóval szóval ez azért vannak, egyszerű. azért minden évben van egy-egy ilyen, de én azt gondolom, hogy ez megint egy, egy megelőlekezett bizalom a, a szurkolóktól, és nagyon bizom benne, hogy, hogy a Vidi meg a Buda Fokmácsóban fog sikerülni, mert akkor utána szerintem nagyon-nagyon egybe lehetne a csapat, meg a tábor, meg az összes szurkoló. Mondjuk akkor nem tudom, hogy mit fognak csinálni velünk, mondjuk az ilyen 300 férjöjes szektorokba, mert ez tavaly is probléma volt, úgyhogy sanzunk nem volt semmire. Ha esetleg jók leszünk, akkor hát majd, Egyébként néztétek a sorsolást, hogy, a, hogy mi ugye az első fordulókban rögtön játszunk a, a Videótonnal, a Kecskeméttel, tehát olyan csapatokkal, akikbe felmerülhet az, hogy esetleg feljutnak. Ugye a Kecskemét játszik szintén a a Vasassal, hát ugye nyilván velünk, ha mi is játszunk velük. A Videótonnak se egyszerű a sorsolása az első fordulókban, de van a Szegedet nem néztem, amit még szoktak meg a mezőkövesdet így említeni, hogy... Hát nem a esetleg... Szeged azt hagyjuk, tehát évek óta ja, megy ja, ja. ez a... De hogy, hogy, a, hogy... Könnyen kiderülhet, hogy a szeptemberre, tehát az első válogatottas szünetre már úgy, úgy lementek a rangadók nagy része, gyakorlatilag a, a másodosztályból, és úgy már képbe kerülhetünk, hogy, hogy innentől lesz egy decemberig még egy két hónap, két és fél hónap, amikor mindenki a kvázi kis csapatokkal játszik, ahol viszont üzen biztosan kell gyűjteni a pontokat. Tehát ami, amit szeptember elejéig kihozunk, az nagyjából kifoghatni az egész évre, ha meg tudjuk verni folyamatosan a kis csapatokat. És ugye egy feljutó csapattól elvárás az, hogy a kis csapatok ellen Azért, azért a három pontokat otthon idegenbe fixen tudja hozni. Tehát, és ez, azt akarom tőletek kérdezni, hogy nem veszélyes az, hogy, hogy nincs még kész a keret. Tehát, hogy Pisti, te is említetted... Egy te másnak sincs kész. Másnak sincs kész, igen. De hogy, hogy mennyivel lehetünk mi be, mint a többiek a, ugye az idény előtt, az, hogy ez az első hónapot, ezt a nagyon erős augusztust be tudjuk úgy húzni, hogy már akkor ne kerüljünk hátrányba. Az ne felejtsük, hogy augusztusban 5-6 meccs, ha jól számolom, azon szerezhető majdnem 20 pont. És azért, hogy amit te is mondtál, hogy 50-valahány ponttal tavaly fel lehetett jutni, az annak nagyjából a harmada. És az az első hónap. Ha itt beragadunk, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz visszajönni. Hát azt gondolom, hogy ez, ez nem gond, hogy később fogjuk beépíteni a, a frissen érkezett játékosokat, mert ha figyelembe veszük azt, hogy az utolsó két bajnoki meccsen a, a Kisvárda és a, a Vasas ellen hogy játszott a csapat, nekem az rendkívül tetszett agilisan, erőszakosan futballozott, Ott kicsit az eredményesség a Vasas ellen nem jött be, mert ugyanis több helyzetünk volt. Mégis kettő-kettő lett. Ennek ellenére ez a két meccs nekem, nekem nagyon tetszett is, és ugyanazok a játékosok megvannak abból a csapatból csak a, a B Várdi mentel. Úgyhogy szerintem ez a csapat így is erős, és ha majd szépen idővel beépíti a, a játékosokat az edző, akkor, akkor még erősebb lehet. Ezen az egész mb 2 be szerintem a mi keretünk van gyakorlatilag a óta együtt. Tehát most azokra gondolok, akik megcélozzák a feljutást. Nyilván van egy-két olyan csapat, ahol nagyjából egybe vannak, de szerintem azokkal nem feltétlenül kell számolni. Bár lehet, hogy mindig van egy meglepetés, mint tavaly a kazincz ja, de Bocsó, hogy de ahogy a Kálmán is mondta, ez az utolsó két meccs, ahol, ahol még jól is játszottunk, meg magam ugyan eredményesen is, az nem lehet, hogy már a tét nélküliségnek is szólt egy kicsit, meg a, meg a bizonyítani a szurkolóknak. Uh, Most viszont ne. tétér fog játszani, komoly tétér folyamatosan. De tavaly is komoly tét volt rajtuk, és hozták az eredményeket, mert akkor meg a bemaradásért kellett megnyomni. De ugye ez a meccs csak már bemaradás után volt Oké, okay, De amikor nem... a bemaradásért kellettek a pontok az elején, én azt gondolom, hogy amit az őszi vagyis a téli anketon a feckó meg a hangya ott felvázolt, én azt gondolom azt nem azt nagyságrendileg azért betartották, ami elég ritka mi felénk de. de Szerintem az, az sült, amit mondtak, tehát, hogy úgy állt ki a csapat mindenhol, ahogy mondták, harcoltak végig, és szerintem eredménnyel is párosult, és azt, mondja, hogy most a végén volt ez a két meccs, ami, ami lehet, hogy már nem volt rajtuk akkor a tét. Gáláztunk egy Hát figyelj. Bocs, azt hozzátenném, tenném, hogy, hogy azért én a vasos meccset nem nevezném tét nélkülinek, Ugye Vasasnak egy komoly tétje volt azon a mérkőzésen, ugyanakkor ez egy presztízs mérkőzés, ahogy a Pist is említette korábban, hogy vannak olyan mérkőzések, ami, ami szurkolói szempontból, meg mindenféle szempontból kiemeltebb mérkőzések. Gondolok itt a, a fővárosi rangadókra, és ide a videótont is. Tehát én azt gondolom, hogy ott, ott megvolt a tét, és bár kettő-kettő lett, de kétszer is mi vezettünk, és helyzeteink voltak, jól játszottunk, agilisan játszottunk, úgyhogy ez, ez számomra biztató. És akkor, ahogy elmitettem is az előbb, még majd szépen lassan be lehet az új játékosokat. Igen, azért az látszik, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen erős luftunk, hiszen a, az érkezők közül a Kálai, ugye a, a jobb a jobbvédő posztjára. még nem igazán ismeri őt a, a se a keret, se a stáb, nem tudjuk milyen állapotban van, Ugyanígy ugye a Gyurcsó a jobbszélre, akiről szintén nem tudni, hogy milyen állapotban van, vagy mennyire lesz használható. Most a többi érkező, a Cúj az, az nyilván látszik a edzőmeccsek alapján, hogy ő a kezdőbe érkezett, akár több poszton is használható. Pintét kivásároltuk, szintén ugye a jobbszélen egy, egy erősítés lehet, hogy most már számoltunk vele, Szamosi maradt újra egy évre kölcsönbe. Szóval, hogy, hogy a Varga Bence ugye még érkezett a Balhátvéd per baloldali belső posztjára, Szóval, hogy akik még beépülhetnek, ugye az a, és erősítést az a Kálai, aki a jobb szélén egy tapasztalt futbalista, és a Gyurcsó, aki szintén a jobb szélen egy tapasztalt, többszörös válogatott játékos. Tehát van még egy olyan lufta keretben, hogy, hogy amikor szeptemberre megérkezünk, akkor már egy hónap benne lesz közös munkában ezeknél a játékosoknál, könnyen előfordulhat, hogy tényleg tudunk még egy szintet lépni. Amúgy én arra gondolok, hogy a vezetés is biztos elégedett lehetett a, a tavasszal, mert nem hoztak sok játékost. Ami még érdekes, hogy most a két u végig a pályán kell majd lenni ebbe a bajnokságba, tehát inkább ezzel kell majd számolni, amivel minden csapatnak kell számolni, és ebből még akár még jó is kijöhetünk, mint Honvéd. Mert Hint. úgy gondolom, hogy az ellenfelek nem biztos, hogy tudnak olyan <coughs> minőségű u a pályára küldeni. Ugye mi tavaly elkezdtük már ezeket az U-20-as játékosokat erőltetni, ugyanisom, hogy itt még a Lackó kezdte először, Szamosi érkezett a tavasszal a kezdőbe. És, és bemutatkozott több játékos is, ugye például a Szabó Ákos a jobb hátvéd posztján Kovács erik talán. Kovács erik tényleg a, szintén a, a támadósorban annak is a jobb szélén vagy akár középcsatárban ugye Simon Benedek még mindig benne van az u 20 korosztályban és mögötte már több évnyi Hát én tőle posztal... azért várnék most már gólokat őszintén szóval, tehát hogy szerintem ő már játszott annyit, hogy, hogy idén egy átad mert hogyha ez nem megy neki, akkor viszont mikor fog? akkor nagyon újra kell gondolni a fiatal pozíciókat, igen. Tehát azért egy középcsatárt elpazarolni igen. egy jó 20 as játékosra. De egyébként, ha nem lenne ez a fiatal dolog, akkor lehet, a Szamosi előse került volna. És szerintem a Szamosi az egy top játékos itt az mb 2 Már most fiatalon kimerem jelenteni róla. Nekem nagyon tetszik, hogy atlétikus, jól passzol, és bízom benne, hogy egy nagyon jó idényt fog menni, meg a Benedekbe is nagyon bízok. Igen. A Benedekben azért látszott a felkészülési meccseken hogy faltokat harcolt ki, de gól kell rúgni, szóval Igen. ez aranyosan minden, hogy faltokat harcol ki, ha nem fog gólokat rúgni, akkor nem fog játszani szerintem hosszú távon, mert, és ne is játszon. Igen, de ott lesz mellettem még szerintem a pinte, akkor a megyes. Hát oké, okay, egy középcsát, úgy, mindenképpen hogy... kell igazolni, tehát hogy azért ezt ne az nem ez, ez nem is kérdés, mm. én azt gondolom. És a kapus poszt szerintem még egyébként a minetszes, mert a tújvel 43 éves lesz, ő rá nem lehet állandóan bízni ezt hogyha, ha nem jönnek a, tehát, hogyha nem lesz jó a dús, akkor, akkor szerintem kell egy kapust igazolni hát Most augusztus 31-ig van az átigazolási szezon. Én úgy gondolom, hogy kivárnak itt néhány poszton. Aztán, ha nem úgy alakul, akkor biztos, hogy bele fognak nyúlni a keretbe. Jó, de hát kik azok, akik, akik még szeptemberre klub nélkül lesznek? Tehát azért ne felejtsük el, hogy bejött ez az 5 plusz 1 szabály. Igen, ezt nem... akartam mondani, hogy ez a magyar szabály egyébként az MB1-be, azért ez nagyon hazavágás, nem az MB2-t is, mert aki két egyeneset tud rúgni a labdába, szelviszik az MB1-be, ha más nem cserének, mert ugye ott fixen 5 magyarnak a pályán kell lennie. Nem tudom egyébként, hogy ezt ott hogy fogják megoldani, mert ez gyakorlatilag azért valóban 10-10 magyar kell, legyen egy keretben, mert bármi történhet. Hát rettentő sok pénzről van szó, úgyhogy meg fogják oldani az mb 1 meg az mb 2 okay, is. csak hogy a feljutó csapatot akarsz építeni, és nem áldozol rá, akkor nem tudod ezeket a játékosokat megszerezni. Tehát akkor beleállsz abba a konkurenciába, hogy ott van 12 ember 1 es csapat, aki ugyanazokat a játékosokat akarja majd. És, Tehát, és így... egyébként én ezért gondolom azt, hogy nekünk egyébként helyzeti előnyünk van most mondjuk a Kecskeméttel is, meg a Vidivel szemben is, mert ő náluk azért volt a külföldiek bőven. hát a videóton ott gyakorlatilag teljesen lecserélődött. És, és szerintem ilyen szempontból, hogy kérdeztél a sorsolást, hogy jó vagy nem, szerintem ilyen szempontból nekünk egyébként jobb, hogy az elén játszunk velük, mert azért mi szerintem komplettebb csapat vagyunk jelenleg, mint ők. De hát aztán majd kiderül hétfőn. De hát, nem tudom, ti a felkészülési meccsek alapján úgy érzitek, hogy akkor ez egy komplet csapat már? Vagy, vagy ennyire nem számítanak ezek a meccsek? Nem az, hogy nem számítanak, annyira nem mérvadó, mert azért a kezdőcsapat ritkán játszott, én úgy gondolom, hogy a utolsó meccsen a BVSC ellen, ellen játszott a kezdőcsapat, az mindig felforgatott volt, vagy kevesebbet játszott, vagy volt, akik ketté még. Volt vagy ketté volt szedve teljesen, Volt, akik sérülésből épültek fel, ezért kevesebbet játszott. Tehát. Nyilván minden, még a edzőmecsen is nyerni akar az ember, de én nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki, hogy voltak biztató játékok, a Kecskemét ellen például mind a két csapat nagyon jól játszott. Mert az első, meg a második félidőre Igen, de igen, nem igen, a Kecskemétre. Igen. Nem, nem, a Kecskemét első fél és a második fél csapatunk mind a kétszer jó teljesített. Úgy, hát hogy hozzáteszem ő... egyébként, hogy köszönjük ezt a sok zárt kapus edzőmecset ismét. Ez, teljes Tehát, tehet, ez szerintem teljes nonsensz. Szlovákiában lehetett megnézni a csapatot, meg gyakorlatilag pakson, hogyha valaki vette a fáradtságot, semment ezekre. Én Szlovákiában az elsőt megnéztem, a másodikra nem mentem el. Szerintem az első meccsen egyébként az eredmény az nem volt jó, de amúgy a mutatott játékkal nem volt bajom, mondjuk azt a 11-este, hogy a keresztes rúgt, azt hagyjuk, de, de egyébként szerintem egy mivel láttuk mondjuk tavaly-tavaly előtt, hogy az edzőmeccseken azt gondoltuk, hogy jó Köszönöm, nem volt vele utána a bajnokságba a, a csapat, szóval szerintem ez, ez szerintem bízunk a Fedszkóra, tehát hogy én azt gondolom, hogy a tavassza bizonyította annyit, hogy, hogy neki jár a bizalom, aztán majd meglátjuk. miért még áttérnék a, még át, a Fedszkóra, mert itt az edzőmecsek alapján érdekes dolog, amit most itt csinált a, a nyáron, azért annyit még az ártkapusokhoz hogy nem tudom, feltűnte nektek, hogy egyre több klub szervez gálamecseket az utolsó felkészülési mérkőzésre, tehát, hogy meghívnak egy nagyobb ellenfelet, és akkor bemutatják ott a csapatot, és játszanak még egy utolsó edzőmeccset, sokszor a, a magában a stadionjukban, és ott e, nagyon sok szurkoló előtt, még egyszer utol, a bajnokság előtt egy ilyen, egy ilyen buli dolgot csinálnak. Nálunk ugye az utolsó mérkőzési zárt kapus volt. Tehát, hogyha valaki meg akarta nézni a felkőzés utolsó pillanatába a Honvédot, annak le kellett menni a Paxra, ahol megnézhette a Pax C ellen a Honvéd 2-t. Ami hát szerintem egy kicsit furcsa, Na mindegy, az ártkapus meccsekről bármennyit lehetne beszélgetni, mert teljesen teljesen abszurdnak tartjuk. Viszont a feckóra azért visszatérnék annyiban, hogy felt, nem tudom, feltűnte nektek, hogy a felkészülés során ő a, a, a tavasszal, amikor megjött a feckó, reagált arra, hogy milyen kerettel kell együtt dolgoznia, és átállította egy 3-4-3-as, 3 belső védős kétszélsővel, középcsatárral, kétszélső csatárral való játékra. Felvitte ugye az egyik belső védőt szűrőbe, és és ezzel újra, tehát magára a keretre, amilyen játékosai voltak, arra megpróbált egy olyan rendszert kitalálni, amiből a legjobb kezdőt, vagy a legjobb ö, felállást össze tudja rakni. És most nyáron a felkészülés során ő elindult egy ilyen négyvédős irányba a legtöbb mérkőzésen, hiszen ehhez igazoltunk játékosokat, ugye egy egy klasszikus szélső, Cui tud játszani tízesben, középen, és ö, a Akit buktunk ugye, az a Bévárdi volt a jobbszélről, ahol szintén hoztak egy játékost a Kálait, és még ott van két fiatalunk is. Majd amikor amikor toltuk a felkészülést ebbe a négyvédős rendszerbe, akkor az utolsó meccs a BVSC ellen visszarakta azt a 3-4-3-at, amiben az egész tavasszal játszottunk, Paujevicsel a jobbszélen. Tehát, hogy a, a, érdekes a, a Fedszkóban az, hogy, hogy próbálkozik azzal, hogy, hogy egy olyan játékrendszer egy olyan kerét felé mozduljon el, amit ő jobban ismer, mint amit mindig is játszott a csapataival, és mégis ott tartunk a felkészülés végére, hogy maradunk a tavaszi formációnál. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ilyen szempontból azért mégse sikerült a keret átalakítása. Szerintem nem erő van szó egyszerűen csak arról, hogy az edzőmeccsekkel lehet így gond nélkül próbálkozni. Mert azért egy éles meccsen jól lehet, hogy jól jöhet ki, hogyha így taktikát változ, felállást változ. És ezt azért nem avvasas ellen kellene kipróbálni az ilyen dolgokat. Én szerintem ebből nem kell olyan messze menő levonni, úgyhogy én szerintem csak egyszerűen ennyiről van szó. Hát azért a rosszit meg lehet nézni, amikor ugye 3-5-2-t játszottunk vele, és utána akárki jött, utána edzőnek ide, mindenki próbált változtatni, de amikor égett a ház, mindenki visszállt a 3-5-2-re, amivel a rosszivel sikeresek volt, mert azt a játékosok úgy begyakorolták már vele, hogy bármikor le tudták azt, azt hozni. Most én... Csak közben a keret, ugye? A rossz után? És Ez valami, világos, most de nem mondom, annyit. Csak azt mondom, hogy, hogy, hogy lehet, hogy a Fecko is próbál más dolgokat megnézni a kerettel, de aztán valószínűleg, vagy nem tudom, hogy hogy fog kiállni a vidi ellen még, de, de lehet, hogy, hogy az edzőmecseken, hogy a Tibi is mondta, ott, ott van idő kísérletezni, meg ott gyakorlatilag tét nélkül meg tudod ezt csinálni, és hogyha legalább egyszer, kétszer megpróbálták, akkor lehet, hogy ha az ellenfél úgy áll el föl, akkor, akkor meccs közben tudunk váltani, és nem egy olyan formára kell. A amit soha nem próbáltunk ki előtte, hanem legalább egy edzőmet sem már megpróbáltuk. Ja, akkor ilyen pragmatikus edzőnek képzeljétek a feckot, vagy gondoljátok, vagy ismertétek meg, aki, aki elfogadja azt, hogy milyen lehetőségei vannak, és nem akarja ráerőltetni az akaratát, hanem a lehetőségekből gazdálkodva próbálja kihozni a legtöbbet? Elakadtatok egy hát én azt gondolom, hogy szerintem minden normális edző a lehetőségekhez mérten próbálja a csapatot ö, a legjobban főrakni, mert lehet neked bármilyen elképzelésed, hogy ahhoz nincsen megfelelő játékosod, akkor igazából teljesen mindegy. Ugye nem ez volt a tapasztalat itt az elmúlt években? Hát meg is lehet nézni az eredményeket. Uh -huh. Köszönjük mindenkinek. Ja, egyébként két előttem szóló, teljesen jó elmondta, én is úgy gondolom, hogy, hogy az nem baj, hogyha egy csapat több játékrendszerbe is tud játszani ugyanakkor az is igaz, hogy a játékrendszerhez játékos is kell. Tehát hiába akarsz, te tudom én öt védővel játszani, hogyha nincs öt olyan védőd. Ez nem a mostanra vonatkozik, csak úgy, úgy általában. No, hát most úgy néz ki, hogy akkor, akkor nekünk mind a két pozícióra, vagy mind a két fajta játékra alkalmas lehet a keretünk, tehát akkor ebben az irányba indultak el. Tehát akkor azért Én az el, a Paujevic-e kíváncsi leszek hosszú távon, tehát azért... Szerintem ő nem lesz kezdő. És 30-sok már, nem? Hogy hát, elég sokan a szerint 30 szerint fölött a csapatban. Most ilyen gyurcsó is egy kicsit fölfele de, de, de az föl jó, de közben meg azért azt ne felejtsük, olyan mi 20-as játékosink inkább 17-18 évesek, tehát bennük még azért van perspektíva, de azért szerintem beszéljünk egy kicsit a nyári igazolásokról. A távozók közül úgy nagyon azt, hogy beszéltetek, talán a B-várdi az egyetlen, akire azt tudjátok mondani, hogy úgy hiányozni fog. Ő azért a tavasszal már, már összerakta magát, látszott, hogy így a csapat egyik erőssége. Hát én még azért a nyitrait nem engedtem volna, nekem nagyon tetszett a játéka. Ret rettentő jó mentalitású srác, inkább csak kölcsön adtam volna. Ugye a Nitrai belső középpályást játszik, ahol most azért ott van a Szamosi Somogyi a Igen, gondolom ez volt az ok. Ugye ott van Sigér, ott van Kessűs, csilus, csilus, hogyha ha marad, vagy nem tudjuk, hogy mi lesz vele. És ugye ott a rendszeresen egy belső védőt játszott, vagy a pekárt, vagy a csontost a, ezen a poszton. De most fölösorod a játékost, akkor játékostak, hogy gyakorlatilag most kilencediknek itt tartani egy ilyen gyereket, akinek lehet, hogyha máshol elmegy lesz lehetősége játszani, szerintem vele szemben nem lett volna korrekt. Igen, egy szerintem ő még az U20-ba és én nem. Én, nem fér bele? Akkor jó, van. de mindegy, akkor meg lehet, volna nézni még más csapatnál. Hát ugye a Holman még a távozó, aki, aki így, a keretnek egy ilyen én összenemély... Nekem egy nagy csalódás egyébként, mert én szerintem ő egy, egy nagyon képzett, és szerintem jó játékos alapvetően. Nem értem, hogy, hogy, hogy nem sikerült itt neki ennyire megtalálnia magát. Én kicsit úgy láttam rá, hogy nincs kedve focizni, és én azt gondoltam, hogy egyébként abba fogja hagyni ehhez képest elment Szegedre az acélhoz. Hát kíváncsi eszek rá, hogy ott milyen szerepkörbe fogják tudni használni, mert azért futni már nem hiszem olyan sokat fog. De hol már mindig az volt a mondás, hogy ő, ő az mb 1 egy nagyon jó játékos lenne, de itt az MB2-ben, amikor, amikor lemész valami kis csapathoz, és a, a rúgdalózó védők gyűrűjében kéne valamit csinálni, akkor, akkor azért már nem, nem működik. nem lassú voltam, úgy. Meg úgy látszik, az 1 ben ezt nem így gondolják, mert Szegedre mentem biket. 2 Tényleg. ugye ki, ki még kitávozott még, ugye távozott Ene, a belső védő, akit tavasszal már nem játszott. Hát játszott a... egyszer, köszönjük szépen a mezőkövesdén. Ugye mezőkövésben kiállították. Hát hát meg a... És golpaszt adott. És golpasztadott. Ott állították ki, ugye? Igen. Befele fordult a labdával. Ugye ott, az, az, ott volt kövesden. Ott igen. Pedig neki azért jó pár 1 es is van az a kisvártában. Akkor ugye távozott még Farkas Balázs, akit Győrből hoztunk kölcsönbe tavaly centerként. Pedig ő jól indult itt a csapatba szerintem. Gólt fel Csákváron, így jól tartotta a labdát, aztán ennyi volt. Volt egy-két jó meccse. Igen, Meg néhány volt még. Igen, egy jó meccse. Tehát akkor ő, ő se fog nagyon hiányozni, ha jól értem. Távozott még Vernes, aki... Hát, most hát távozott a, Vernes. Távozott a távozott. Vernes. Nem először Kispestről, és könnyen lehet, hogy utoljára. Távozott Átrok, átrok Zalán, aki ugye ta a tavaszt már kölcsönben játszott a Kozár lényben. Én ő sajnálom, hogy elment. És ő legalább fölfele ment, hogyha azt nézzük, mert ő az MTK elvitte. Igen, hát a, neki van egy olyan játékstílus, amire az MTK azért bármikor nyitott tud lenni. Tehát... Mondjuk zseniális gold rúgott, rúgott a Kozár a hogy emlékeztek rá. <gül> Tényleg. Ugye Bévárdiról volt, szóval Mennyhárd Barnabás ő, ő padig jutott nagyjából, talán mutatkozott, de őt valahogy el tudjuk fogadni. Távozott még Megyeri Balázs Kapus, aki, aki egy meccse volt a Kisvárda ellen. Ő ugye évek óta a második csapat egyik kapusa volt, néha eltűnt a keretből, néha itt volt. kölcsönbe volt korábban Kazinczbarcikán, valamint ha jól emlékszem, a Rómánál volt. Igen. Igen, ott volt a Rómánál. Ő ugye Diós györbe igazolt. Hát ugye most hivatalosan is távozott Keresi Zalán, aki... Hát ez már, ő, ez már tudtuk a igen. Azért? szezon végén sajnos. Én, én őt, őt nagyon sajnálom személy szerint. Szerintem azért megoldás lehetett volna csatáposzton nekünk. És még így is az a vicces, hogy a, a tavalyi gólövő listánk van a második vagy harmadik lett, úgyhogy az első fordulóba volt csak itt. E, hát valamint távozott még Krajcsovic akit újabb egy évre kölcsön adtak Zalaegerszegre. Szerintem azon a poszton meg vagyunk. Hát igen, meg neki ugye most ez egy mi igaz, mi nem, ez, ugye sok mindent lehet hallani, hogy neki a maga volt a problémák. Kíváncsi lennék mondjuk, hogy a feckó alatt hogy viselkedett volna. Ja. Lehet, hogy vele, nem, vagy nála nem csinálta volna meg ezeket a dolgokat, de hát most már mindegy. Na hát ő összeesült játszott azon a poszton, most úgy néz ki meg vagyunk, tehát talán el leszünk. Az érkezőkről már volt szó, ugye? Zúi Géber az komoly MB2-es, MB1-es rutinnal tavaly, ugye, Budafokon volt. Tőle én sokat várok különben, az új Gébertől. Egy több poszton bevethető Igen. játékos, Szélen is akár. Egy gyönyörű gol most az edzőmeccsen a csöndben, BBS Igen, ő, ő egyértelműen úgy tűnik, hogy a kezdőbe érkezett. Akkor érkezett Varga Bence, aki hát egy. Hát ő angyjának lesz a csaréjén azt gondolom. Hát ugye, én nem vagyok ebben biztos, hogy, hogy ő. Tehát lehet, hogy a hangya mások játszani egy kicsit, mert azért végigjátszott az egész szezon tavaly, tehát ő rá nem lehet azt mondani, hogy nincs mecsbe. Igen. Ő 28 meccset játszott a csákvárba, tehát hogy azért én szerintem egyébként az MB2-ben kellene ilyenek, ilyen játékosokat igazolni, mert, mert az az első MB1-es évünkben azért világosan kiderült, hogy csak ilyen 18-20 éves gyerekekkel esélyt nincsen ebbe az MB2-ben. Itt a Varga Vencel az arról szól, hogy akkor, akkor úgy legyünk MB2-ben egy feljutásra esélyes csapat, hogy legyenek MB2-es rutinnal rendelkező a ligát ismerő játékosaink. Ilyen, innen nézve az ő igazolása, akár azt is lehet mondani, hogy reális. Tud belső védőt, balhátvédet játszani. Igen hát meg a... egy stabil játékosnak tűnik, tehát azért 28 meccset végig játszott a csákvában, nagyon cserélgették le, szóval szerintem ő erősítés egyébként, akárhogy is nézzük. Persze, csak hát mondom, én elképzelem, tudom, hogy a hangja nem lesz kezdő. Én nem azt illetve... mondom, hogy a hangja nem lesz kezdő, hanem hogy egy kicsit lehet, hogy hogy följebb játszik majd, vagy, vagy, vagy nem tudom. Ennek a bal hátvéd, hogy? Az... posztja van. Hát vagy akkor bal hátvédbe. Na, hogy a bal az egy hiányposzt. Tehát oda tényleg kellett valaki. Kispesten folyamatosan hiányos. De hát a bal, hátvédbe, de bal tud játszani? Igen, igen. És akkor, akkor viszont érthető, hogy hova igazoltuk? Akkor érkezett még egy Ádám, aki, aki a jogszérre érkezett, egyértelműen. Hát én őt nem tudom megítélni különben, mert most nagyon keveset játszott edzőmeccsen. 34 éves, és én nekem pont az eszembe, hogy a Lánza ide bejelentkezett 34 évesen, és nekünk nem kellett. Most itt a Gyurcsó. Nem úgy, is tudja tig... játszani most a Lánza? Tessék? Nem játszhatna a Lánza, mert ugye nem magyar állampolgár. nb 1 bejelentkezett még be, szerintem. De az a lényege. Tehát most hát itt ikába... egy Másik vezetés volt azért, Tibi. Szó, ott... De ott az életkor miatt, hogy 34 éves nem kell lesz, a kell, ki... én tényleg kívánok neki egy rettentő jó időt, a Gyurcsónak. Csak ez egy furcsa, hogy, hogy milyen különbség van két 34 éves játékos között. De ugye ugyanra a posztra kivásároltuk, mint a Patrikot, és a Nyíregyházától, azt se felejtsük el. Igen, én szerintem ő jól ment, aztán megsérült, őt különben nehéz megítélni. Érdekes, hogy a vezetés emellett döntött, hogy kivásárolja. Ugye most a felkészülés során is csak uh, talán az első meccsen játszott pár percet, tehát ő, ő megint valami. Volt bár... egy kisebb És egyébként ugyanezt mondta mindenki, hogy állandóan sérült, hogy nagyon keveset játszott, és ő mindenki tartott tőle, hogy, hogy ide jön, és aztán majd mi fog történni. Én az gondolom, hogy a B. Várdi abszolút pozitív, szerintem. És az, hogy ő MB 1 be ment, az, az meg igazából szerintem őt minősíti, hogy ő nem, nem akart. Tehát, ha volt lehetőség, akkor ő följebb akart lépni, és szerintem ez, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát, hogy aki jelenleg a Honvédből elmegy NB1-be, annak max. sok sikert lehet kívánni, mert, mert amikor itt volt, akkor egyébként szerintem hozzárakott, és én, én egy új ugyan ezt ugyanezt várom, tehát én nem tartok tőle, hogy ő nem lesz jó, egy kicsit utol hogy érje magát. Gondolom, azért játszik kevesebbet, de szerintem ő jó lesz. Én nagyon bízom benne. És szerintem a pontrugásoknál nagyon kell egy ilyen játékos, mint ő. És akkor még, ugye, két igazolásunk volt. Szamosiról már volt szó, hogy aki egy újabb évre visszatért kölcsönbe, ő úszas játékos. Őt már dicsértem. Igen, és akkor ugye Kálai Kevin, aki most esett jobb hátvédbe, Káván. Nekem a Szamosi játéka nagyon tetszik, és nagyon remélem, hogy hogy ez nem fog a fejébe szállni, mert a fiatal játékosoknál sajnos előfordul. Itt a közelmúltban is jó sok példát tudnánk elméteni ezzel kapcsolatban, aki, aki jól mutatkozott be, jó futbalozott, aztán valami miatt elszállt az agya. Remélem a, a, a Szamosi nem ilyen lesz, mert, mert nagyon jó játékosnak tartom. A bemutatkozás óta szinte minden meccsön fejlődött, tehát egyre, egyre jobban futbalozik. Ki volt még? a Kálai. Hát a Kálaira egyére nem tudok sokat mondani, mert nem láttam játszani. Vagyis egy nagyon rövid időt, úgyhogy 1 es múltja van, nyilván nem rossz futbalista, kíváncsi vagyok rá. stabilan játszott köveszen, aztán elkerült diósgyőrbe, ahol pár meccset játszott, és most nyáron szerződést bontottak vele, és úgy kerül... Én aztán egy áprilisba játszott utoljára a Diós Igen, akkor talán még győztes gólt is rúgott az igen. És ugye de, ő, ő de azért ezért, egy... akkor annyira ő is nincs meccsbe, sajnos. Tehát, hogy... Igen, ez látszik is a felkészülés során, hogy hogy a Fecó mikor nézte meg, és milyen csapatokban. Az, egyébként ezzel a magyar szabályjal többek között szerintem megint csak, hogy, hogy az mb 2 ilyen játékosokat fogsz tudni igazolni, ha csak nincsen nagyon sok pénzed, mint a Vasasnak, hogy vagy nincs úgy meccsbe, vagy sérülésből jön vissza, vagy, vagy valami nem úgy sikerült neki vagy haza akar jönni külföldről, vagy, vagy, vagy, tehát hogy egy teljesen komplet játékost igazolni a jelenlegi honvéd, nagyon nehezen tud, azt látom. Nyilván ennek anyagi okai is vannak, de hogy, de hogy plusz ez az NB1-es szabály, nagyon-nagyon megnehezíti. Tehát szerintem egyébként a színvonal valószínűleg rosszabb lesz, mint tavaly. Megy az NB2-ben? Igen. Uh -huh. Nem lesz könnyű, de rosszabb lesz. Hát ha mi rúgunk ötgólt meccsenként, igen, igen, igen, engem se zavar. Tehát nekem mindegy, hogy, hogy csak jussunk föl. Ugye a Kálai abban a szempontból is indokolt volt az igazolása, hogy a, azon a poszton a Paujevic van a maga 30-ig szévével, valamint a Szabó Ákos és az Újvári, akik együtt annyi idősek, mint a Paujevic. Szóval ide azért illett egy, egy ilyen biztonsági tartalékjátékost hozni bévárdi kiesése után. Talán, talán ez egy reális igazolás volt egy hiányposztra, hát meglátjuk, hogy mennyit fog játszani. És akkor még két igazolás van ebben az évben, Tújvel hosszabbított megint egy évet. Ug 2019-ben érkezett, eh, Rajova után, amikor megsérült a kapusunk Levkovics, és eh, hát azóta ő, mondhatjuk azt, hogy szinte alapember ebbe a csapatban, mindig, hogyha valami probléma van, hozzányúlnak, eh, mint tartalék, és, eh, és azóta is folyamatosan évről évre hosszabbít, hát ő azért már megy kifelé a korból a 40... 42 éves, 83-os. Jézusom! Hát, hát az lehet, hogy megy ki a korból és 42 éves, de... Mm, Mecseket hoz le majdnem, hogy hibátlanul. Én azt gondolom, hogy amit elvár, ami elvárható egy ennyi idős kapustól, szerintem nem hibázott tavasszal különösebben egyáltalán. De szerintem nyugalmat ad a védelemnek is, megbízható. Én is azt gondolom egyébként, hogy látszik, amikor ő van a kapuba, tehát, hogy ugye hogy az a biztonság a, van a. Tehát ugye ő... ő ez orki, nagyon ő jó egyébként, mondatom, amit egy mondasz. Az ilyen kapus, aki... aki De eleve a jelenlétéve, tehát szerintem ez a kapusposzt, ugye volt erről szó, hogy lehet, hogy a, a fiatal szabályt azt a kapusposzton próbáljuk meg megoldani. Legalábbis lehetett erről hallani. Most, hogy ez úgy néz ki, hogy nem így lesz. Én azt gondolom, hogy azért egy, egy kapusnak kell, hogy legyen tekintélye, meg kell, hogy legyen valamilyen rutinja, főleg egy ilyen csapatban, meg egy ilyen közegben, ahol ilyen nyomás van rajtad állandóan, mert mert egy is elég, hogyha egyszer ibázzik egy meccsen, ami kétszer, ez egy, ez egy rohadt nagy közhely, de, de ott nagyon könnyen el tudnak menni a pontok, és én úgy, úgy láttam, hogy azért, amikor a tújvel kezdő lett, akkor azért, azért stabilak lettünk. Jó, ugye ez a, a jelenlegi védelem nem egy ilyen beszélős, hangoskodós védelemnek tűnik, tehát e, most már a baki, most már, aki igen, kicsit most már nem az mondanám, az, hogy nem. Hogy nem. Tehát, hogy most azért van három kapusunk, ugye a tújvel, a dúsz és a rác, a rác az Amilyen stabil kapusnak tűnt korábban Pakson vagy MTK-nál, egy NB1-es rendelkező kapus, Kis Pestnál úgy néz ki, teljesen besült a, a sráciát, azért ritkán látni, hogy, hogy idejön, jön rendes rével majd vagy egyszerűen nem működik. A dúzról, hát az ilyen legenda, hogy egy edzésmenő játékos, most azért felkészülési meccsöken is láttuk, hogy azért pattannak ki róla a labdák. Tehát az elmúlt százalban négy kapusunk volt. Tehát szerintem azért ez, ez nonszamikus. Hát, Hakú hat. hat volt. Hat. Jó, igen, de most az, hogy megy edi egy meccsre, az szerintem egy ilyen ajándék volt neki, kb. De... Igen, tehát a igen. Tehát, hogy egyet de... kezdtünk? Igen. És akkor utána még volt a, a Tújvel, Dús, Rác, és még a két fiatal. Én ilyen. szerintem a Dús nagyon jól indult az MBA-be, hogy valahogy akkor azt éreztem, hogy akkor a védelem próbált úgy fölállni, hogy ne is nagyon menjen kapul a labda, de én, én úgy éreztem rajta, hogy egy stabil, jó kapus lesz szerintem egyébként ez. a mostani formája egyébként szerintem a klubnak is köszönhető, hogy, hogy így leépült, mert szerintem nem volt elegáns, amit csátunk vele. Tehát, a a kölcsönadására. gondolod? Hát az, hogy fel lett építve, és utána ugye tavaly a fiatal szabály miatt a gyetván kezdett, ami semmi nem indokolt, hogy a gyetván védjen, tehát nem volt rutinja, nem volt és a dús meg cserébe előtte szerintem nem, nem teljesített rosszul, ezáltal a dúsz szerintem mentálisan teljesen tacsra tettük, beraktuk a gyetvánt, akire Nyomást helyeztünk ugye az első meccseken, nem is bírta el, utána visszaraktuk a dúst, aztán a paksmes szünetében le lett cserélve. Én azt gondolom, hogy ez nem volt szerintem teljesen korrekt. Utána jött ugye a, a tújvel, ugye nem jött a rác, ugye védette egy meccset. Budafok ellen igen. Budafok ellen, hát azt hagyjuk. És tehát gyakorlatilag amikor a purament az gól volt, és utána jött a túlval, aki megadta maga biztonságot szerintem a védelemnek, de, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Dúzsia szerintem nem jártunk kell korrektül. Ugye sajnos ez a rendszernek egy ilyen, ilyen butasága, hogy, hogy egy 20-21 éves játékos ki tud öregedni az MB2-ből, és, és nem merik bevállalni az edzők, hogy két fiatal pályán tartsanak, vagy hármat esetleg. Hiába van ez. Főleg most ténye. majd, amikor kettőt kötelező lesz, tehát hogy így nehezebb, igen. Egy, hogy mondjuk jövőre, ha valaki kiöregszik, ebből a szempontból nekünk. Kapóra jön ez, hogy 17-18 évesek ezek a gyerekek, mert két-három évet tudnak játszani gyakorlatilag. Várj, várj, az az MB2-re érvényes. Az MB1-ben egy darabú 21-es játékosra van szükség. És öt magyarra. És öt magyarra. Ezekkel most minden rendelkezünk. Jó, Nátok ki lenne a kezdőkapus most? Nálam a tújvá. Én is a tújvára szavazok. Hát én is. Jelenleg most a tújvel ugye? De nagyon bízom benne, hogy a dúzs összekapja magát, mert én jó kapusnak tartom. Hát akkor ebben valószínűleg egyetértünk. Ja, és még volt egy igazolás, Kántor Kevin hosszabbított. Én óriási Kántor vagyok, úgyhogy nagyon örülök neki. Tényleg jött tavasszal, Én megköveltem őt győzött. egyébként, mert, mert szerintem nagyon sok rosszat mondtunk róla látatlanba, de nyilván ő is érzi, hogy szerintem nagyon megszerettek itt az emberek. Remélem, hogy nem tudom, hogy pontosan mi van vele, mert ugye keveset játszott, meg nem volt edzésbe, de remélem, hogy összeszeddi magát, és, és hát azért rá nagy szükség van, hogyha tudja hozni azt a formát, amit tavasszal, főleg az első meccseken, de hát utána is igazából megrudost csak elvették, tehát. Sőt, ők is voltak, tegyük hozzá. Igen. Igen, három gólt vettek el tőle. Igen. És egyébként, hogyha azok a pontok meglettek volna, akkor azért a vasas meccs lett volna annyira tét nélküli feltétlenül. Tehát, hogyha úgy, úgy megyünk le mondjuk Szegedre, hogy még ott van, van esélyünk a feljutásra, akkor szerintem, akkor szerintem máshogy játszottunk volna. Tehát ez ugyanúgy igaz, amit mondtál, hogy a végén hét nélkülű volt a kis várda meg a, a vasas. Én, én például Szegeden éreztem ezt, hogy, hogy ott is igazából, ha nem nyerünk, az se akkor a tragédia. Ugye a helyzet abszurditása az, hogy Szegeden matematikailag maradhattunk volna bent, és euh, még az se sikerült, ugye aznap egy 0 nul játszottunk a Szegeddel. De közben tényleg nem voltunk messze attól, hogy, a, hogy közel kerülhessünk akár a feljutáshoz. Igen, és ugye Szentlőrincsen ugye... Igen. Ha ott megadják a góját, akkor, akkor az plusz 3 pont. Most lehet ezen számolgatni, mert akkor minden más, máshogy alakul. Most Kántor ugye egy nagyon érdekes helyzetbe került azzal, hogy gyakorlatilag kihagyta a teljes felkészülést. Ráadásul Simon Benedek, mint fiatal játékos, az ő posztján játszik, valamint a felkészülés során Iri Farkas szintén középcsatárban gólokat lőtt, és kapura veszélyesen játszott. Úgyhogy keveset játszott Most egyébként keveset az Iri Farkas, igen. Tehát, hogy a kántornak egy ilyen nehéz, de kibe be kell magát konkrétan úgy a csapatba, hogy azt tudja mondani rá az edző, hogy ő kezd, és inkább bevállal egy jobb hátvédet fiatalban. Mert hogy annyival jobb a kántor, hogy be tudja vállalni a jobb hátvéd fiatalt esetleg. Ez egy, ez egy nagyon komoly... Igen, akkor viszont a Kálai akkor Biztonsági Tehát, ]nek. hogy akkor ő... Nem, csak hogyha... Én azt tudom pontosan egyébként, hogy a hogy azt gondolom úgy van, hogy végig. Igen, 90 igen, igen. percen keresztül kettő fiatalnak fixen pályán kell lennie. Így van. Tehát, hogyha cserélsz, akkor fiatal tudsz fiatalra cserélni. Igen. Tehát Azért. 180 perc fiatal perc kell a, a pályán, Úgyhogy egyszerre ketten pályán vannak folyamatosan. És mi van akkor, hogyha ez nem teljesül, akár egy meccsen is? Hát ugye ez a versenykírásban van kiírva, és a versenykírás alapján bírálják el. Most a versenykírás különböző büntetéseket is, mert ezek közé akár a pontlevonás is tartozhat. Tehát akkor ez gyakorlatilag ez, ez, ez, ez kötelező? Fix, ez tehát kötelező. ez teljesen kötelező. Így van, ez ugyanolyan kötelező, mint hogy, mint hogy a mezen legyen szám, mint hogy mit tudom én, biztosítsd a labdát. Tehát ez, ez konkrétan a versenykírásban... Igen, és erre mondtam én még az elején a beszélgetésnek, hogy ebből még jól jöhetünk ki, hogy kettő fiatal van minden csapatban. Én úgy gondolom, hogy például a vasasnál ez nem lesz probléma, akkor a, mit tudom, a Budafok, az MTK-nak a fiók csapat, tehát néhányan ilyen kölcsönönek meg fogják oldani, de, de szerintem nem tudja mindenki. Az egységek is nagy hiba egy csapatban, de hogyha kettő fiatal és nem olyan minőség, úgyhogy ebből még jó jöhetünk. Az ugye ez csak ajánlást tett, nem járt pont, a pontlevonás, maximum kapod meg a. mba Igen, idén egyelőre igen, már teljesen mások hírás az MBA-gyűjtő az MBA-gyűjtő. Az ]ben. világos csak, hogy az MBA-gyűjtő az 500 millióról van szó. Hát ugye M-ben jel... most az van, hogy egy ilyen átmenetéve, hogy ha nem tartod be, akkor is jár valamennyi, de jövő évtől lesz majd valamennyire, kö azt kötelező. Tehát most egyelőre egy ajánlásként ott kaptak egy év luftot, itt az MB2-ben nem biztosított erre a az MLS lehetőséget. Visszatérve mi mindig erre a Kántor kérdése, mert szerintem ez egy érdekes probléma, hogy most jelenleg egy olyan, olyan keretünk van, ahol két fiatalnak kell játszani, ezek a fiatalok most viszonylag fix posztokon vannak, ugye van két szűrő, két jobb hátvéd, meg egy középcsatár. Tehát nincs nagyon variációs lehetőség, most még a kovácsseréket hozzá számolhatjuk, ugye jobb szélső per középcsatárban, de ez azt jelenti, hogy vannak olyan posztok, ahol konkrétan be kell verekedned magad a csapatba, hogy ki tudják szorítani egy fiatalt, hogy egy másik fiatalba kezdjen el gondolkodni az edző. Ugye a kántor jelenség, az a, vagy a kántor probléma, akár nevezhetjük így is, az azt jelenti, hogy fejben nagyon ott kell lennie, hogy ő kezdhessen egyáltalán a Simon Benedek helyet, és az edzőt meggyőzze arról, hogy más posztokon próbálkozzon a fiatallal. Tehát, hogy ma, ma jelenleg Kispesten van egy ilyen nagyon kellemes állapot, hogy ki kell szorítanod a fiatalt, és át kell kényszerítened az edzőt arról, hogy más posztokra találjon fiatalt. Ez, ez szerintem ez egy nagyon-nagyon jó Ne Akkor állapot. innentől viszont akkor kérdés, hogy középcsatárt fogunk-e még venni, mert akkor igazából ki az, aki ide úgy hozni, hogy azt mondod neki, hogy közel se biztos, hogy játszani fogsz, mert igazából előtted van akkor a kántor, a kántor előtted van a fiatal, Így van. és ide kéne beverekedned magadat valahogy. Tehát erre, erre ki az, aki azt fogja mondani, hogy eljövök az MB2-be, ha csak nem egy olyan játékos, aki Mondjuk ugye ezt a nagy Zoárdot lehet hallani, hogy elvitte a felcsú, ráigazoltak hármat, és akkor lehet, hogy, hogy ő, ő, őt ide lehetne valahogy csalogatni. De, de ugye MB2 gól királyaként a következő évben eljönni egy bizonytalanba, az, az valóban... Jó, azért valószínűleg ő megkapná lehetőséget. Akkor újra kell gondolni megint a keretet. Tehát a, itt, itt van egy ilyen, tényleg ez a, ez a szűkítő probléma nálunk, hogy nagyon-nagyon kevés posztra vannak nagyjából használható fiataljaink. Sőt, a, aki még szóba kerülhet, azoknak a, annak a posztjára pedig hoztuk a gyurcsót, meg a pintét. Tehát, egy te... a Samosi az fix, az belefér. Kettő kell. Igen, akkor tehát a Samosi, tehát egy az fixen van. Hát úgy néz ki a Samosi. És a másikat meg tudod cserélgetni. Tehát tudsz próbálkozni. Hát tudom, hogy nem jó dolog meccs közben próbálkozni, de nem tud mást a fecskó. Egyszerűen ez a szabály az őket is köti. És is a fiataloknál szerintem az is fontos, hogy lehet, hogy a mondjuk jól teljesít, de majd meg kell nézni, hogy Mecskörülmények között, között, mondjuk a, amikor úgy áll egy meccs, mondjuk a 80. percben mondjuk mennyire fognak beremegni. Mert azért szerintem ez nem minden fiatal fogja ezt elbírni. Menta. Ja, hogy az ő fixen kezdő legyen? Nem, az, hogy mondjuk a nyolcadik percben, mondjuk amikor teljesíteni kell, akkor tudsz -e olyan teljesítményt leadni a pályán, mint amit egyébként edzésen, vagy az akadémián nulla néző előtt egy teljesen sima pályán, steril körülmények között le tudsz adni. Azt nem biztos, hogy mondjuk Fehérváron a 85. percben, amikor 0-0 van és nyomunk, akkor te be fogod tudni úgy adni azt a labdát, hogy azt be tudod adni egyébként edzésen, mert olyan helyzetbe fogsz kerülni, milyenben soha életében nem voltál még előtte, és itt most olyan nyomás lesz rajtuk, mivel mind a négyen azt mondtuk, és egyébként az emberek is azt mondják, hogy fel kell jutni. Tehát most lehet, hogy a klub ezt nem fogja kimondani megint, de mi ezt gondoljuk, és hogyha ezt mi így gondoljuk, akkor ez a fajta nyomás lesz rajtuk, mert ezzel fognak szembesülni mindenhol, tehát ezt fog szembe jönni velük a lelátón, a, a Facebookon, minden közösségi médiában, akárki találkozni fognak, ezt fogja hallani, és ezt nem biztos, hogy el fogja bírni egy ilyen fiatal gyerek. De szerintem akkor feckó szerepére megint vissza lehet térni, mert ő egy rettentő jó pedagógus, legalábbis amit én látok belőle, és én szerintem ezt az öltözött rendbe raktam át a vasszal, és én úgy gondolom, hogy ezt meg fogja oldani. Én nem azt mondom, hogy a feckó nem jó pedagógus, én azt állítom, hogy nem minden gyerek bírja el, és nem mindenkiből lesz jó futbolista azok közül, aki egyébként stergi körülmények között tud teljesíteni. Én ezt állítom, és szerintem fordítva is igaz, hogy lehet, hogy valaki egyébként mondjuk az edzésen nem annyira jó, de valakit feldob annyira ez a közeg. Sajnos ilyet látok ritkábban, de, de lehet, hogy valakit feldob annyira az a közeg, hogy mondjuk nem 200 néző előtt játszol lajkán, hanem mondjuk 1200 an mennek le hétfőntéket megnézni Fejérvára. És hát -e tudunk ebbe segíteni nekik, mint szurkolók a jelenlétünkkel azzal, hogy hogy úgy állunk hozzá csak. Hát, aki nem meghet. segít. Aki ez nem segít, az hagyja abba focit. Uh -huh. Én is úgy gondolom, hogy kétféle játékosan így fiatalok között, aki elbírja ezt a nyomást, meg aki nem, ö, aki nem bírja el ott tényleg nagy baj van, mert akkor az nem fog tudni teljesíteni. Zárkapuk mellett nem lehet játszani állandóan, hogy, hogy ott teljesítsen. És amúgy bocsánat, szóba, azt állam, is... de hogy válni. ilyen szempontból is jobb lenne, hogyha nem lennek zárkapusok az edzőmeccsek mert legalább valamilyen szinten szoknák ezt a közeget, hogy bekiabálnak nekik a meccsről, hogy nem az van, mint az U17-ben, hogy a anyukád meg az apukád tapsol, hanem adott esetben elküldenek a francba. Hát igazából semmilyen érvet nem tudok az ártkapu mellett, hogy úgy felsorakoztatni. Nyilván nincs. Tehát annál szurkolájánosabb dolog, mint hogy nem enged be meccsre szurkolót, elképzelhetetlen. Tehát konkrétan az MLS legkomolyabb büntetése az zárt Nálunk meg ez a választás, tehát hogy ö, értitek ezt a, ezt a ellentmondást, de hogy, a, hogy a, azért veszünk egy kicsit erről a szurkolói dologról is, hogy, hogy azért hozzá kell állni ehhez az idényhez. Nyilván óriási várakozások vannak, ez látszik a, a Fehérvári előre eladott jegyekből, a Fehérvári várható nézőszámból. Én nem lepődnék meg egyébként, hogyha az MB2 talán legtöbb nézős meccse már rögtön itt az első fordulóban meg is lenne. Én igen. Nyilván, hmm. a, nyilván a bajnoki ünneplésünk Nem, az... szerintem, hogyha ha mi nekünk reális esélyünk lesz a felításra, akkor szerintem nagyon komoly nézőszám lesz. És, tehát szerintem egy négy ezer körüli átlagot be tudnánk hogy ha itt reális esély van, és a rangadókon pedig szerintem az 5-6 simán meg tud lenni, a bozsikba is, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy Fehérváron lesz a legmagasabb nézőszám az első fordulóba. Na, legyen így. Inkább azt kérdezném, hogy hogyan álljunk ehhez a csapathoz, amikor megérkezünk a lelátóra. Fehérváron, nyilván énekelünk, tapsikolunk, és kapnánk mondjuk egy volt a 15. percben. Semmi, akkor majd a 20. barúnk egy egyenlítő volt. Szerintem van olyan erős ez a csapat, hogy egy ilyen szituációba fordítani tud, mint ahogy volt repülőda tavasszal. Hát tavasszal ugye nagyon sok mérkőzést megfordítottak az elején, tehát akkor türelemmel kell most. Abszolút. Hát az elején abszolút. nyilvánvalóan türelemmel kell lenni, meg szerintem sajnos. Van benne rutinunk már, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan kell szurkolni akkor is, amikor igazából semmi értelme nincsen, de bízom benne, hogy ez a szezon az olyan lesz, hogy, hogy azért fogunk szurkolni, amit a pályán látunk, és nem csak azért ami, ami a klubot megtestesíti nekünk, tehát hogy jó lenne végre, hogyha a kettő kicsit összeérne, mert az elmúlt hát gyakorlatilag a bajnoki címóta ugye folyamatos lejtmenetben vagyunk, de az elmúlt 5-6 év az, az teljes csőd, úgyhogy jó lenne végre, végre egy kicsit tényleg úgy szúrkolni, hogy, hogy van is értelme. Hát igen, ez egyre nehezebb, én azt érzem, hogy egyre nehezebb összetartani most már ezt a, a közösséget még egy éven B2-vel. Hát már, nem úgy tűnik hát a nézőszámunk. Hát én sem értek egyet. Ugye tavaly már egy picit csökkent a, a nézőszámunk, ugye az idegenbeli utazási az nem tűnik csökkenőnek, de a hazait, hazairól már el azok, akik így az eredményben reménykedve Jön Én ezt nem vettem észre egyébként. Én, is sem. Én mert sem vettem észre. A tából, létszám, ezt, ezt nem vettem észre. Szerintem igazából korzúr. Nyilván, nyilván vannak olyan mérkőzések, amik befolyásolják a nézőszámot, gondolok itt egy hétfő esti meccsre, mert rengetegen járnak fel vidékről. Vagy gyerekkel egyébként. Vagy gyerekkel a gyerekkel este 8 20 a meccs hétfőn, akkor nyilván nem fogják elengedni a, a, a szülők. Tehát ilyen, ilyen előfordul, de számomra elképesztő volt a, az elmúlt év, hogy, hogy egy pocsék szereplős után tényleg katasztrofális... Sétszáz napot voltunk kieső helyen, tehát, és, és ennek ellenére azt mondjuk, azt hogy növeltük a nézőszámunkat mind hazai, szinte mind idegenbe. Nyilván nem ért el az NB1-es nézőszámot, de, de ezzel a nézőszámmal, amit produkáltunk egész évben, azzal az NB1-be, ott lettünk van az élbolyba. Hát arról nem beszél, hogy nálunk egyébként pontosan be vannak írva. Úgyhogy, bocsánat, úgyhogy hozzánk mondjuk... Csákvár járt, meg, meg, meg, mit tudom én, kis oda, ott meg az Újpestet láthatják, egy, egy másik csapatot, ami Zöldférbe játszik. Szóval... Ne jöjjön de bármikor, megnézed, egy csomó helyre be van hasra ütve egy nézőszám, amit utána ki megnézed a fényképeket, vagy megnézel egy ilyen kamerát, ami körbeveszi a stadiont, a töredéke. Tehát mondjuk az nagyon jó példa erre, kisváros, vasas. Tehát, hogy, hogy szerintem igazából három-négy helyen járnak nálunk többen meccsre, és ebbe az ember et is beleértem egyébként. Tehát, hogy most a Nyíregyháza, a Győr az oké, okay, Debrecenben viszonylag sokan járnak, Fradi, Újpest, ennyi. Jól és, emlékszem, és, ki, és, ki, és kifújt. Tehát, hogy nincs más, aki előttünk van, akkor se, hogyha mi az MB 2-ben vagyunk. Ha jól emlékszem, talán két olyan mérkőzés volt ahol 2000 alatt volt a néző hazai, az egyik az 1995 talán, tehát néhány néző hiányzott a 2000-hez, úgyhogy ez szerintem mb 2 be főleg mondom, ahogy a Pisti is mondta, hogy hány száz napig, kétszáz napig kiesője az, álltunk, úgyhogy ez szerintem... És az idegenbeli egyekem gyakorlatilag verekedni kell, és mindig ilyen félmegoldásokat, meg, meg mindenféle okosságokat kell kitalálni, hogy hogy lehet bejutni... Igen, ezzel nagyon reméljük, hogy itt a, a mind a klubok, mind a, mind a saját klubunk partner lesz abban, hogy a, hogy a mérkőzésbe lépők az idegenbeli meccsekre, azok felkerüljenek Pestre, és... Hát meg a, megy, az az a jegyek száma. Érjük. Tehát, hogy itt az a probléma, ha mondjuk most megnézed Fejérvárra, elmegyünk mondjuk 1145-es fogyott, szerintem megkapjuk a plusz kétszázat, jó esélye az is el fog fogyni, akkor az 1400 ember gyakorlatilag, ha összeadod mondjuk a Ajka, csákvár, nem tudom, még 5-6 klubot összehadsz, akkor lesz összesen 1400, hogy akkor ott mit fognak velünk csinálni? Mert azt gondolom nem feltételezik, hogy nem fogunk elutazni. Igen, ugye itt a, a, amire ki kell térnünk, hogy tavaly évközben a, még az őszi szezon, szezon közepén az MLS módosított a infrastruktúra szabályzatán és 10-ről 5%-ra vitte le kötelezően vendége, átadandó vendégek szám, De senki senkit nem érdekelt, hogy érted, az emberek el fognak indulni, ott lesz egy helyzet, amit meg kell oldani. Ugye Ajkán egy egészen extrém példát lehetett látni arra, hogy a szurkolókat hogy lehetetlenítik el, amivel igazából Magyarországon nem is nagyon lehetett eddig találkozni szerintem, hogy egy olyan stadionban, ahol nincsen néző, és ahol előtte fél évvel 600-an voltunk a vendégben, most ugyanoda 250 embert engedtek be, és sorszámon nézegették a jegyet, hogy nem fénymásolod meg lakcímkártyát kértek, meg mindenféle lószart, úgyhogy ö, szerintem ez ezt olja meg majd ott az adott klub. És hogyha nem tudják megoldani, akkor nem kell indulni az MB2-be, egyébként ezt gondolom. Tehát, hogy akkor el lehet menni a Megye 1-be, vagy a, vagy a MB3-ba, és akkor ott lehet bolckodni az MB2 szerintem egy röhely egyébként a nézőszámaival együtt, hogy 150 ezres Szegeden 1200 néző jár. Tehát, hogy meg kell nézni külföldön mondjuk, hogy egy ekkora városban mennyi néző van, akár MB2, akár MBH3, és de ez, ez nevetséges szerintem. De, hogy egy kicsit kontextusba helyezem, amit mondtál. A, a tavalyi MB2-es szezonban megnéztem a, a szezon összes nézőjének 35%-a, tehát egyharmada ami mi meccseinkre volt kíváncsi. Tehát, hogy az idegenbeli meg a hazai nézőszámainkat összeadom, és az MB2 összes nézőszámához arányítom, arányosítom, akkor az egyharmada, több mint az egyharmada ami mi meccseinkre volt kíváncsi. Na most de ugye itt, a, ami nekünk idén nagyon komoly probléma lesz, Aika, amiről most beszéltél, az rögtön itt a nyári szezonban. Ugye Szent ami ugye szintén egy kisebb stadion, és hát új, új belépőként itt az a karcag problémát is majd meg kell ugrani, ami hát szintén egy, egy vendégszektor. Jó, csak ezeken a, vagy... a helyeken igazából nincsen szektor, tehát, hogy ugye mondhatjuk azt, hogy ez egy vendégszektor, de ez nem az, ez egy ilyen töltés, amivel beleraktak három lépcsőt, vagy nem tudom, tehát mondjuk Ajkán is ott van ez a mobil lelátó, de a mobil körül van egy 1500 négyzetméteres szabad préri, ahol elfér, ha akarod, elfér 5000 ember, tehát hogyha ők ezt igen. Úgy oldották volna meg most tavasszal, ahogy az előző évben megoldották, akkor ott mindenki nyugodtan bejöhetett volna. Aztán az, hogy mennyit látsz a meccsből, az egy másik kérdés, de az, hogy, az, hogy a bejutást ilyen szinten korlátozzák, úgyhogy semmiféle probléma nem volt egyébként a vendégszurkolókkal ajkán, ez szerintem nevetséges. Egyébként most csak vidéki helyszíneket mondhatok, de szerintem Pesten is van gond. Én nem vagyok kibéküve se a Soroksáral, se a Budafokkal, mert a Soroksára azt hiszem, egy 400-et egyet adni, ha Budafok meg 500-at ami szintén nagyon kevés lesz. És a soroksára annyiban érthetetlen, ott egy pár évtizeden még négy-öt ezer ember, vagy akár tízezer ember volt abban a stadionban. Most kialakították úgy, hogy nem tudom, 1500 fős a stadion. Ne, de megnézed a soroksári vendégszektort, ott is tulajdonképpen bármennyi ember befér, hogyha akarod. Tehát, hogy az egy rohadt nagy kanyar, ahol a végébe ott van egy büfé, bármennyi ember be lehetne engedni. Én értem, hogy vannak ilyen mindenféle szabályok, hogy minek kell megfelelni, de akkor ezt próbálják meg megoldani, mert azért alapvetően a nézők miatt van a foci, és nem azért, hogy 350 szülő meg hozzátartozó előtt rohangászanak, egyébként több millió forintért játékosok, mert akkor hagyjuk az egészet. Szerintem a BVSC volt a legjobb példa? ők tényleg odaadták az egész stadion. Nekünk egy óriási hangulat Siófok volt. Siófok is korrekt volt szerintem, nyáron ott játszottunk egyiket, a Csákvár is szerintem. Igen, plusz büféket igen. intéztek, plusz mosdókat, tehát a, ahol, ahol úgy érzik, hogy a, a szurkolókér van a foci, ott, ott lehet így is gondolkodni. Hát igen, csak mondjuk Csákvár most be van határolva, mert hiába voltak rendesek meg itt, de az alkalmatlan, hogy te is mondtad, a, a vendégszektornak nevezett töltés, vagy nem tudom én, mi az. Tehát oda. Hiába mész ezer főbe, nem tudod hova rakni. Hát igen, most Kozár Vislány ugyanez. Tehát, hogy tulajdonképpen ott is kintről meg tudod nézni. A meccset, meg pont ugyanannyit látsz belőle, mint hogyha bent lennél a vendégszektorban. Csak mondom nekem, ez nagyon furcsa. Tehát, hogy a, az MB2-ben is én azt gondolnám, hogy városoknak kellene lenni, vagy olyan helyeknek, ahol van normális stadion, és aki ezt nem tudja megugrani. Énként van egy, egy szabályzata az MLS-nek arra, hogy milyen stadionok szerepelhetnének az MB2 -ben. Jelenleg én, amikor átolvastam, nehezen tudom ráhúzni a, a, akár a Csákvári-ra, akár most a Moson-Magyaróvára. Ez igen. Minden idők legrosszabb bajnoki az a stadion. stadion. Igen, ez egy, nagyon furcsa, hogy, hogy engedik ezeken a helyeken játszani a, a klubokat. Egy órája beszélgetünk, és még milliónyi téma lehetne. Próbáljuk meg valahogy lekerekíteni ezt, a, ezt az első adást. Visszatérek rögtön a legelső kérdéshez. Most, hogy kicsit jobban belementünk. Azt mindannyian kimondtátok, hogy feljutást vártok ettől az évtől. Realitás az első hely? Én azzal kezdtem, hogy nekem a második hely is jó, de hát én szerintem sémán. Egybe vagyunk, meg kell nyerni minden meccset, és akkor elsők leszünk. É, nyilván rizikó kimondani azt, hogy, hogy első leszel, de én is úgy gondolom, hogy, hogy abszolút benne van a, a csapatban az, hogy első legyen. Nem könnyű, ez kétségtelen, de nagyon nem veszek elkeseretve, a második helyen jutunk fel. Ez is tényleg még nincsen másodosztályban. Én is azt gondolom, hogy a, a feljutás az, ami kijelentető, hogy kötelező. Azt hogy az első vagy második helyen teljesen mindegy. Szerintem az élő egy világon senkit nem fog érdekelni, hogy a második helyen fogunk főjutni. És nagyon, nagyon szeretnék már tényleg egy olyan szezonba meccsre járni újra, ahol, ahol azt várod, hogy, hogy menjünk és győzzünk, és, és sikerélmények legyenek, mert egyébként a a közösséget egyébként nyilván semmi nem kovács, jobban össze annál, mint hogy győzelmeknek örülsz a meccs után, és nem pedig lógóorral. Kullogunk el az oroszlán előtt, és öt perc múlva nincsen senki a stadion környékén, hanem két óra múlva is még ott lehetne lenni, lehetne beszélgetni, ünnepelni, vagy idegenből mondjuk úgy hazajönni, hogy három ponttal nem pedig állna azt számolgatni, hogy na, megérte elindulni otthonról, vagy nem érte meg elindulni, vagy otthon hagyni a gyerekeket esetleg. Vagy, vagy, vagy tényleg azt mondod, hogy na eljöttünk és végre győztünk. Én meg azt szeretném, hogy az utolsó fordulóban gondanátok, hogy bajnok csapat, bajnok csapat. Én eltom fogadni, hogy már korábbi fordulóban is. Azt is tudom fogadni, nem nem leszek szomorú. Jó van. Örülök, hogy itt voltatok és beszélgettünk egy jót. Hamarosan folytatjuk és hallgassátok a, nekünk a Kispest podcastet és csak a Kispest. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Szépen.